Aztrenena dugu eta aztrenero bezalaxe, eskualdeko berriak e, oarso bidasoko itzako zuzendaria den. Urko etxe bestaren eskutik, aixo urko egunon. Aixo egunon. Se Ondo, zukere. Ba, hain. Tira, tira. Mozando. Ondo, onda. Bueno, e, gaurkoan ere aimat kontu ditugu pasatutakoak eta datu zenak, helenik eta behin esan berdugu, ikasle eguntzokia egintzela ohiartzunen. Ba, jona da larumaten egintzuten e, ikasle eguntzokia ohiartzunen, hor saldeko ikaslea bertsale kantaratuta eta e, bueno, gazten gazten e, ospo ospakizuna edo bueno, ospakizuna baño eguna e, izanik, ba bueno, ba, berain tuke berezia berain ikutu berezia bat zuten jaiari eta bertan e, mezua ta aldarikapena E, nastu zituzte ba, bueno, festa Mesua garbia, eh, hezkuntza propioa eta eh, muruzkinak kontrako borroka. Eh, bueno, beste guztia ba, eh, biltzeko ba Ekimenez e, Jose izuten eta bertan izan ziren eh, hainbatetan begasteo jartzen den, batean eh, Aldarika festa eh, gustartzen. Mhm. Bueno, bestele esan berdugo, ioteak nondik datozen eta nolakoak izan behar luketen aurnantzeko gogo eta egin dela bak goetariren duten larumaten bertan intuen gogoetari jote taldeak eta bueno bertan fiskate e, joteak nondik datu zen e, zergatik datu zen e, bueno azaltu bertan parte hartu zuten e, eta liberan ba bueno ezerkizun albergira joten e, festain utzeteko festa berezi hori hartzen egiten duzuen festa berezi hori ba, e, zer gehiago ze, zer geiago iman horri zekarten geiago egin ba bueno fiskate horrengaineko egiten aritu ziren larumatean e, hori hartzen Uhum. Bueno, eh, hoi hartzun nik, eh, lezora oasoldeko udarek ez dute errauste planta finantzatuko. Bai, ala da, joan den, astalenean egin zuten, e, bueno, gipuzkako batak al, al, al al alkatek gehienak bildukoak independenteak ere bat zoden, bueno, tartean egon ziren gure gure eskualdeko alkateak, eta bueno, erakate horien artean, ba, bueno, hain e, ola zabalokitze egin zuen. Eta bueno, bertan esatzen, erroste ba, plantarik ez dutela finanzatuko, eh? ez dutela finanzatuko, eta dituz dela, ba, bueno, egitaganaiko ba, erentziak eta, e, bera egitagana hartuko, ba, bueno, orain beste eredugu baten egiten aldiago, bai, gipuzkoa maian, bai eta e, udar harri maian. Horda, no iartzen gau, barkatu lezuko alkateak esantzuen, bauri, erroste planta esfinantzateko kompromiso arteaz gain, ba, e, ondakindak biltzeko sistemarik onera, atez, atekoa dela eta atez, ateko hori egin zentzurik ez dula erroste plantak. Mm -hmm. Bueno, esta terrazaen araudia onartu du udalbatzak. Bai, beste baino e, ikamika gutxiago sortu ditu araudi horrek. Ba, bueno, aurreko estetan komentatzenengian ja, barruka araudiek herritarren artean eta batez ere ustadarien artean ba, ikamikak eta bueno, eh dituzera, eh udalbatzak eh jardeneratzeko plenoan onartu zuen terrazen terrazaen ordenantza eta bueno, e, samarra dago ikamikarik ez dara sortu, baldez ba, aurretik eh udalak adostu duelako belako herriko hostalariekin, herriko talaren jabeekin, ba araudia. Orden eh izango du mai kopurua eh ordutei aldetik ere adostasuna lortu zuten eta samar dago ba bueno lezon eh, gainitzeko herietan baino gozago jarriko dituzte terraza. Ulitzeko zortetatik aurrea terraza hartzeko aukera izango dutel lezon. Mm -hmm. Bueno eta errenteria ororetan ilaren 18an zabalduko dituzte kaputxinoetako igarilekoak. Bai, e, ilaren 18an azlenarekin zabalduko dituzte igarilekoak ona bueno, samarra dauezia la igrileko soiak, eh? Ba, ez dakin norbait ezagutzen dituen ba Hernaniko igrileko irekiak, ba bueno, bertan e, igrileleko ezgain, ba badaude ta bugaraz txorristrak eta bueno, besterako urrazpie egiturak. Orduan, eh bifasetan e, zer bizelan hoiek batetik 18an e, e, e, sauldukituste igrilelekoek direnak, eta gero bigarren fase batean irailetik e, aurrera, ba bueno, seitzuko dira bertako ospitularra ditu bat aldagelak Izan ere, ba bueno, 18an e, sauldukituste igrilekoak, baina aldageleradik ez da preste Uhum. Bueno, Eta artiloaren etxe izango da, merkatu zar? Bai, eh, merkatu zararen jarriko dute artiola, zer da artiola Baina, bat bueno, eskullan gintzen egin munduan da bintan eh, artizo hauen nolaeteko baileka artea eta apagunera artiola Orduan, ba bueno, erintza elkarteak e, urtarrilaren amaitza, eh honekin lanean, esanbar daue erintza elkarteak gurturantolatzen e, dular gisa daute, azoka artegi orreidan eta horrengaineko 20 intzuten eta santzuten, ba bueno, beraien jardun arte izango bon, jardune, eh er, e, Renteginen mugatu, eh arteburu bakarrera, eh artezautza sokarekin egiten duten bezala. Orduan, eh merkatu zaren jarriko dute, e, gimbuzko arte izango etzi hori eta bueno, bertan egoitza izateaz gain, ba, bueno, bertan e, gina latsango e, dira, ba bueno, e, e, erakusketak eta besterako e, jarduerak, eh ni uroso an zehar bueno ba, gehiago ere komendatuko dugu kasunetan enpasian jaizkibelgo draga era eta aurkeztu dutekibel bai, eh, draga eh, monumentu bist da hezkibel draga aurla zuten erakundek mila e, batzirun delage bigarren urteanzkibel pasako badiako e, edo u, uren onduak ba, norretera arbittzen zituen ba, badiara onziak sartugal izateko e, lageita azzpigarren urtean bere jardua delaagitari gutizition eta bueno... E, El horrea eramatzuten draga hori eta 92an izendatu zuten eh, monumentu. Hortik e, aurreala 92tik, ba zen barralo, ba bueno, dura berritzen hasi hasi zuten arte, ba bueno, draga hori, eh pizak tresmentatu zituzten eta bueno, pizak aukitatuki batean zegoen, kaskoa beste toki batean eta bueno, ondela bi urtedo hasizendat draga historiko hori eta berritzen. Ostegunean inauguratu egiten zuten, ostegunen aurkeztu egiten zuten, eh hori eta zenbarra dago, ba bueno, Eskatei Santzero aldean kokatuta dago draga eta bueno, berteko e, itsasondoenen gaineko baskintzari balitu zaio lan dragaren eraberritza erabe, erabe hori. Uhum. Bueno, eta gehiago ere komentatuko dugu Euskal Jaia egin dute Donibaren, Galizia izandan konbidatua. Bai, hala e, bisi bisibisek hartzak Euskal Jaia antolatuta dute Donibaren, aste beturako, eh. Osti, Alanderu matean eta atzu bertan ekimenak egin zituzten bertan, eta hortengu goiatu beratzea, ba bueno, Galiziako herria izan da, eh? Orduan e, Euskal Jaianen barruan ohikoak izan diren ekimen gain dantza, musika, irakusaldiak, ba bueno, kalitzeko herrian itarte hitaio, eta bueno, berteko kultura, gastronomia eta bestelako ekimenen gaineko informazioa eta bueno, ekimenak ere egin ditan batez ere Santiago plazan uh -huh. orduan ez da buru guztian zehar orduan ba, bueno, jende, jende esinte bildu da batzutan eurien gildu ez etan e, aterigonda eta, bueno, batez ere aterigondenean ba, bueno, jende eskubildu da bizi-bizik duen Euskal Jai Barrez bueno, eta pasaian seitzuta termika asmoa du iberdorak bai, eh ona esteko albisteliken nagusiena izantzenago, eh? eskei ez dut mi keiste koasmo adu. Eske era hori, Espainiako Gobernuaren Industria Ministeriari aurkeztu dio, eta bueno, ministerio horrek irakibako du, ban hartzen duen edo ez, eh, itxiera hori. Giberdolan eh, oso bidaso koitala izandakoen arabera, ba bueno, bi arrazoi nagusiaketik, txikote determinkari batetik, eh, energia eske eh, eskaririk ez dagoela hola eh pasaioako energia zentroaren bueno, la koizpenak eta gara merkaturik eta bigarrenik eta e, Iberdrolak eh itze hit gure sonakoena bera, ba bueno, e, ingurumen arrazaingatik. Gaur e, energia sortzeko er, e, ikatza erabiltzen dute e, planta horretan, errusetik egertzen dutenik dute eta erailtzen da planta horretan eta bueno, esan diote, ba bueno, horrelako jarduera gaur egun eziela e, sustengariak. Uhum. Bueno, eta e, orain datozenak lurralde bus zartela erabili daiteke Shorland. Ba, ja, Shorrolara xor, zartelakarraren, ba, bueno, ikimenan sartuta, eh? e, batzuk ba herri horietako herri barruko autobusak sartu zinen ikimenean eta eh ohiartzu herri barruko autosa nere Orduan e, lur e, barkatu, e, lurralde bus zartelaren barruan dago. Orduan Shorrola, Shorroland e, eh ohiartzu dezakete, e, los eta hori bueno, bateragarri bateragarri izango da, ba gaineguntzeko enkarraio zerbitzuarekin. <haz Madonna> bueno, eta oiartzunen zeitutan, nesken taldea 20. urteren naupatzen ari da, Juan denasteko Larumatean eki taldea egin baitzuten. Ba dela da Juan denastean e, gabe e, utzi duen gain izan hone eta bueno, naharmendu nahiko nuke, eren, eh, gertzu duen kirolkartearen, eh, horren emakumen taldea egiten ari den lana. Aurren 30 urte bete dituzte eta bueno, honderazteko eh, lanematean basketa liberalgian intzuten, eh, partida ekidoi algilu ziren baskela intzuten eta bueno, eh, nabarrundu bar da, ba bueno, nahiz eta eh, aurren eh, dute lortu, ba bueno, ezan bar da go. talde horik eh, futbolaren emakumen furuen elitean dagola, eh. Ez dira goi mailara iritzi mailan, bueno, ez da ezan orain dela naikoan, urte hor borrokan egotea, eh, eskafuren bigarren mailan horretan, betego zuko aukerak izatea beti. Horren izan barrago, ba bueno, gureko ditugun kirol lekarteen artean, eh, nik guztete indartsuenetako hori futbol e, taldea dela, neskun futbol talde hori izan ere mailarik gorenean dagoelako, futbolean fu, fu bentsat. <hazimuk> bueno, eta Erren terea horretan, artiola egitazmuak, e, mergatuzeran izango duetxe, izan bai. dugu, eta Julen Mendozaren urte valorazioa. Ba, ia da. Ezan barra dago, ba, bueno, e, oorzu bideazuko elkateekin, noraitere, ba, valorazio elkatezietak ingo ditugula, oorzu bideazuko ere, ba, gau, ba, justu beteda, e, urte bete, ba, elkate horiek, batzuk barriak, e, bideazualdian, e, barriak, barri, bueno, kasuan, berriak, bideazualdian, ez dira berriak, ba, bueno, oorzuleen kasuan, berriak dirakaz horiek, ba, bueno, urte beteko e, agintaldiak indute, eta e, engoko itzulo, ba bueno, guztiekin lehena, e, June Mendez izango da, herri dereko izango da, eta bueno, ez zerta gina dago eta bueno, berak esan dagoena era beran, ba bueno, e, balorazio itzelakoan nabarmendu dute, ba herritarrekin hurbiltasula lortu dutela eta bueno, gainerozko politikaken ematen da dela batez ere, ba egoera ekonomikoa zein dela e, Bueno, eta Pasaian, eh, pasaia futbol taldeak igoera faseko bi partidak irabazi eta bigarren B mailan nor igoko den zain dago. Bai, hala da. Eh, pasee futbol taldeak eh 3. mailera igortzeko igorak hasa joakatu du eta bueno, berteko bi partidak irabazi egin ditu. Ordan bere lana bete du. Orain bulegoetan eh dute lana antxotarrek. Izan ere, ba bueno, eh 3. mailera bigarren eh 3. mailatik 2. mailara igortzeko borroka handa du euskaltodenen batek. Ba, bueno, igorari lortu bardu marko luke zuri gorrei tarteauzteko. Ordun, lana egin dute. Izan ere, lanu batean bermeon e, utzetabilitzeten antxotarrek eta bueno, lana egin dute, e, zelaiko lana egin dute, baina orain 21 ba, lana dute eskoartean. Gureko lana, du, bueno, beste talek zer egiten duten, zein egun dute eta horren zen gaude Atxoko futbol taldeko mm -hmm. Bueno, eta Florena Baizek hitzaldia emango du, basaia. Baiala da, etzi emango du hitzaldi hori hasta azkenean Antxoko basaia ikartean. Gaia, bueno, Bizkaiaren Nafarroako kon kon kon kon kon kon konkistaren alina, ba, bueno, aldean, gauza asko antolatuta direte eta bueno, hori izango du Oñarri. Flore Nafarrak bere Italdia norroango goratu, astazkenean, zazketean basaltik artean. Flore Nauizek Nafarroaren kokistaren gaineko Italdia mango du arrazoi historikoak, eta beh, egun eh, arrazoi nola eragin duten, arrazo duko du eh, politikari, historialari, Itazle Nafarrak. Uhum. Eta lezon, eh, Immanuel Artola, oro Italdia aztear. Bai, eh normaltasik iranderak jokatuko dute oroitaldi hori. Eh, ostiralean tinelu karteraengoko da talen zozketa, eta bueno, berdanesan samar dago, ba taldesko apuntatu diren da dagoeneko 32 talderentzako tartera dago eta bueno, antolantzaiek izan ditute, ba nekat e, taldek badutela fundatzeko era naiz eta eh, toki gutxi izan horrendik. Orduan no, borduko hori taldiada, da Imanol Artolana eta bueno, berdanesan samar da eltzopoki kiroldegian, ba bueno, kiro nagoten dela. Nahizta, eh, gaueko ordu txikitan ere jokatzen diren izan Torneo jarrailla delako ez Ba bueno, pertan giroagoten da eta bueno, fortaleak eta bueno, guste zigabe ara hurbilduen nagintenek, ba uto aukera be korretara joteko asteburua. Uhum. Bueno, eta lezorekin zeituta, mendekosten, balorazioa egiteko eta Santa Cruzak prestatzen hasteko jai batzodea. Bai, biharrengote jai gibatu hori, ezazpitan eh, kulturaretoan. Baina bueno, mendikosteak eh, pasaba berriz eta, bueno, orainiko balorazioa egin dute elkarte eh, guztien artean eta aldi berean, ba, bueno, bigarren jaiak, iraileko jaiak prestatzen hasiko dira eh, lezuarrek, eh, Santa Cruzak. Eh, Santa Cruzak, ba bueno, baino pizka bat eh, martulagoak dira, gaitarago da begira eta horien prestaketak, ba bueno, lan handiagoan manguti, artiko elkartei. Orduan ba, nengo bueno, bilera bihar dute, e, Euskaretak kulturaletuan, ez mm -hmm. Bueno, Eta amaitzeko, arpietzeko aukera? Baila, arpietzeko mudurik eraginko horrenan nire ustez, e, telefonon zentzia da, horako e, telefonon zemakira, batzi 0-2, 4-2, 0-2, 0-Bat. Borko, etxebeste, ogarso, bidasoko itzako zuzendaria mila asker, beste astebetez ere gurean izate gatik, eta hurrengo narte? Baila askazuei.